Та спускатись у під'їзд вони все ж не стали, а терпляче чекали на мене у крихітній 2х2 метри кімнатці. Я вийшов із кабінету і кивнув секретарці. «Марійко, сьогодні можеш бути вільною, мене не буде до вечора».